Inscripție pe o casă de țară. Te-am ridicat pe o coastă cu izvoare Și împrejmuindu-ți liniștea cu aștrii, Te las albind prin pom din depărtare, Cuib fermecat ca de cocori albaștrii. Din prismata ta vreau să-mi aduc aminte Din geamul tău gândi voi la trecut privind în sus, Sările sfinte, ce-n și în cuip de argilă și-au făcut. Voi îngriji ca în fiecare seară să-ți ardă în vârf nestinsa noastră stea, pe care voi aprinde-o solitară cu sufletul și ruga mea, iar pentru prunci și ochii, Odihnitori ai prea curatei ce ne închise drumul, vom răspândi prin încăperi parfumul care preschimbă inimile în flori. Și într-un ungher vom face din covare un pat adânc cu perinile moi, dacă Iisus, voind să mai coboare flămând și gol, va trece pe la noi.